6. Prezența feminină Descoperirea reprezentărilor plastice feminine din ultima perioadă glaciară a pus probleme care continuă să fie dezbătute. Răspândirea acestor reprezentări este destul de întinsă, din sud-vestul Franței până la lacul Baikal, în Siberia, și din Italia de Nord până la Rin. Satuietele de 5 până la 25 de centimetri înălțime sunt sculptate în piatră, în os sau în fildeș. Ele au fost numite, destul de impropriu, Venus, cele mai celebre fiind Venus din Les Puges, din Willendorf, Austria și din Lozer, Dordonie. Totuși, grație mai cu seamă preciziei săpăturilor, cele mai instructive sunt piesele descoperite în Gagarino și Mezin, în Ucraina. Ele provin din niveluri ale locuințelor, prin urmare pară să fie în relație cu religia casnică. La Gagarino... S-au găsit lângă pereții unei locuințe șase figurine sculptate în os de mamut. Ele sunt sumar cioplite, cu un abdomen de proporții exagerate și capul fără trăsături. Fiestele descoperite la mezin sunt puternic stilizate. Unele pot fi interpretate ca forme feminine reduse la elementele geometrice. Acest tip este atestat de altfel în Europa Centrală. Altele reprezintă foarte probabil păsări. Figurinele sunt decorate cu diferite desene geometrice, între altele crucea gamată. Pentru a explica eventuala lor funcțiune religioase, Hangar a amintit că anumite triburi de vânători din Asia septentrională joblesc mici sculpturi antropomorfe din lemn numite dzuli. În triburile în care dzulii sunt seminin, acești idoli reprezintă strămoșii mitici, din care se presupune că au descins toți membrii tribului. Ei protejează familiile și locuiesc și la întoarcerea din marele vânători, ei se prezintă ofrande de arpaca și de grăsime. Și mai semnificativă este descoperirea făcută de M.M.Gerasimov la Malta, în Siberia. E vorba de un sat, al cărui case dreptunghiulare erau divizate în două jumătăți, cea din dreapta rezervată bărbaților, nu s-au găsit decât obiecte de uți masculini, iar cea din stânga femeilor. Statuitele feminine provin exclusiv din această a doua jumătate. Correspondentul lor în odea bărbaților reprezintă păsări, dintre care unele au fost interpretate drept falusuri. Este imposibil de precizat funcția religioasă a acestor figurine. Se poate presupune că ele reprezentau într-un fel sacralitatea feminină și deci puterile magico-religioase ale zeitelor. Misterul constituit de modul de a exista, specific femeilor, a jucat un rol important în numeroase religii, atât primitive cât și istorice. Este meritul lui leroy de a fi pus în lumină funcția centrală a polarității masculin-feminin în ansamblul artei paleolitice, picturi și reliefuri rupestre, statuete sau plachete de piatră. El a putut să arate în plus unitatea acestui limbaj simbolic, din regiunea franco-cadabrică până în Siberia, Utilizând analiza topografică și statistică, Lerogura a ajuns la concluzia că figurile, formele, chipurile, etc. și semnele sunt interschimbabile. De exemplu, imaginea bizonului posede aceeași valoare, feminină, ca și rănile sau alte semne geometrice. El a observat apoi că există un cuplaj de valori mascul femelă. de exemplu bizonul feminin și calul masculin. Descifrată în lumina acestui simbolism, peștera se revelă ca o lume organizată și încărcată de semnificații. Pentru leroy nu e nicio îndoială că peștera era un sanctuar și că plăcile de piatră sau figurinele constituie sanctuare mobile, având aceeași structură simbolică ca și peșterile pictate. Totuși, acest autor admită că sinteza pe care el consideră ca o nu ne revelă limbajul religiei paleolitice, Metoda sa interzice să recunoască evenimentele evocate în anumite picturi rupestre. În celebrea scenă de la Lasco, interpretată de alți cercetători ca un accident de vânătoare sau o ședință șamanică, le rog nu vede decât o pasăre aparținând unui anumit grup topografic, echivalentă simbolic cu omul sau cu rinocerul care îi sunt chiar vecini de panou. În afara cuplării simbolurilor cu valoare sexuală opusă, ce exprimă poate importanța religioasă acordată a acestei complementarități, tot ceea ce Leroy-Gurin poate să avanseze este că, citet, reprezentările ascund un sistem extrem de complex și bocat, mult mai complex și mult mai bogat decât s-ar fi putut imagina până atunci. Închei citatul. Teoria lui leroy a fost criticată din diverse unghiuri. I s-a reproșat mai ales o anumită inconsistență în citirea figurilor și semnelor, precum și faptul că n a raportat riturile efectuate în grote la sistemul simbolic pe care l-a stabilit. Oricum, contribuția lui Leroy-Gurin este importantă. El a demonstrat unitatea stilistică și ideologică a artei paleolitice și a pus în evidență complementaritatea valorilor religioase camuflate sub semnul masculinului și femininului. Un simbolism analog caracteriza satul din Malta cu cele două jumătăți ale sale distincte, destinate celor două secțe. Sistemele implicând complementaritatea celor două principii sexuale și cosmologice abundă și în societățile primitive și le vom întâlni de asemenea în religiile arhaice. Probabil că acest principiu al complementarității era invocat atât pentru a organiza lumea, cât și pentru a explica misterul creației sale și al regenerării sale periodice.